Харлан міцно вхопився обіруч за стільницю і прохрипів. «Що ти маєш на увазі? Що я технік і, відповідно, зміни справа моїх рук? Що я захищаю ці зміни і вимагаю, аби ти приймав їх як доконечність? Послухай, хлопче, ти ще й року не пробув тут, не навчився навіть розмовляти, як слід часовою мовою. Ти ще весь напханий часом і реальністю, а вже вроїв собі, ніби все знаєш про техніків і можеш колоти їм очі, як тобі заманеться». Даруйте, швидко проказав Купер, і я не хотів вас образити. Не втім річ. Хіба можна образити техніка? Просто ти наслухався всіляких розмов, хіба не правда? Адже, кажуть, холодний, мов серце, техніка. Або ж, технік позіхнув, мільйонові людей душі перевернув. І ще дещо подібного штибу. У чому ж річ, містере Купер? Вирішили приєднатися до загального хору? Захотіли стати дорослим? «Великою людиною вічності?» Я ж сказав «пробачте». «Гаразд. Я лише хочу, аби ти знав, що я сам став техніком менше як місяць тому і особисто не здійснив жодної зміни реальності. А тепер перейдімо до справи». Назавтра старший обчислювач Твісел викликав Ендрю Харлана до свого кабінету. «І як ти дивишся, хлопче, на те, щоб вийти в час і здійснити МНЗ?» Це була якраз вчасна пропозиція. Цілий ранок Харлан картав себе за свою боягузливу спробу відмежуватися від роботи техніка, за свій дитячий вигук Я нічого не зробив поганого, не винувайте мене. Цими словами він наче визнавав, ніби то й справді в роботі техніка є щось ганебне, а він, Харлан, усього на всього безневинне ягня, бо він новачок у цій грі і ще не встиг стати злочинцем. Він не пропустить своєї нагоди, щоб витравити з душі докори сумління. Це буде спокутою його провини. Він скаже Куперові. Так, я зробив те, через що мільйони людей стали новими особистостями. Але це було вкрай потрібно, і я пишаюся своїм вчинком. Я згоден, сер, радісно вигукнув Харлан. Чудово, чудово. Тобі буде приємно дізнатися, мій хлопчику, Висел випустив хмару диму і кінчик сигарети засвітився яскравою цяткою. Щоб всі твої висновки підтвердилися з високою точністю. Дякую, сер. Тепер уже висновки, а не здогади, подумав Харлан. У тебе є талант, хлопче. Могутній талант. Я чекаю від тебе великих справ. А поки що ми займемося оцією з 223-го. Ти цілком мав рацію, коли стверджував, що заклинивши муфту з можна викликати необхідну розвилену без небажаних побічних ефектів. Зможеш це зробити? Так, сер. То було справжнє посвячення Харлана в техніки. Тепер він уже був не просто людиною з рожевою нашивкою на рукаві. Він змінив реальність. За кілька хвилин, взятих із 223-го, Харлан заклинив муфту з і один юнак не потрапив на лекцію з механіки. Наслідки не забарилися, Той юнак не став працювати в галузі сонячної техніки, і простий винахід затримався на 10 критичних років. Це, своєю чергою, призвело до того, що війну в 224-му було викреслено з реальності. Хіба це не добро? Правда, змінилися особистості. Ну то й що з того? Нові особистості були такі самі люди і так само заслуговували на життя. І коли чиєсь життя скоротилося, то в більшості людей воно стало довше і щасливіше. Щоправда, великий літературний твір, шедевр людського розуму та почуттів не був написаний у новій реальності. Але хіба не збереглося кілька примірників цієї книги в бібліотеках вічності? І хіба в новій реальності не з'являться нові великі твори? Тієї ночі Харлона довго мучило безсоння. І коли він нарешті задрімав, з ним сталося те, чого вже не траплялося кілька років. Йому приснилася мати. Незважаючи на вияв легкодугості на самому початку діяльності, протягом біороку Харлан став відомий в усій вічності як технік твісела, а також під уїдливими прізвиськами «Дивохлопчик» і «Непомильний». Його взаємини з Купером потеплішали, але в дружбу вони так і не переросли. Якби Купер переборов себе і пішов на зближення, Харлан, мабуть, розгубився б і не знав, як йому поводитися. Хоч би там як, вони працювали разом злагоджено, а інтерес у Купера до первісної історії настільки зріс, що тепер він міг змагатися зі своїм навчителем.